Sartoa 12 ditu gaurko honetan, Astelena da eta hau Berrión albistegia duzu Berriozarriategiaren albiste emankizuna. Gaurko kontakizuna beka edo diru laguntza deialdiekin hasiko dugu. Lenik eta behin musika ikasteko bekekin Berriozarko udalak aurrekontuko partida bat bideratu du Berriozarko musika eskolan musika ikasketak egiten dituztenei diru laguntzak emateko 2012-2013 ikasturtean matrikulatutako pertsonek jaso dituzte diru laguntza hauek onartutako arauetan jarritako baldintzak e, betietzen badi tuste interesdunak eskabidea e, aurkeztu beharko dira aur, aurkeztu beharko dute aipatzen diren gainerako agiriekin batera Berriozarko udaleko auzo bulegoan edota e, udaleko erregistro elektronikoaren bidez h3bikoitza.berriozar.es webgunean abendura abenduaren 10 arte duzue EPA Eta esan bezala, diru laguntzak ditugu izpide, beste beka edo diru laguntza batzuk ikastetxeetako jantokietan bazkaltzeko diru laguntzak dira, zabalik dago ikastetxeetako jantokietan bazkaltzeko diru laguntzauek eskatzeko EPEA, elduden edo ikasturte honetarako, eskaerak egin beharko dira, azar baren bederatzetik ogeita bitartean, Oinarrizko gizarte zerbitzuan, Kale Berri Amabi zenbakian, BEA. Eskaera horria aurkeztu beharko da, eskatzen dituen datuak beteta, eta irubebikoitza.berriozar.es webgunean agertzen den eredua jarra hituz. Esan bezala, informazio gehiago berriozar.es udal webgunean daukazue. Eta lankidetza proiektuak izpide izanen ditugu orain beste dirulaguntza deialdi batekin Berriozarko udaleko gobernu batzordeak urriaren bostean egineko bilkuran lankidetza proiektuetarako dirulaguntza deialdia onartu zuen eta beraz eskabideak Berriozarko udaleko erregistro horoko horrean aurkeztu beharko dituzue eta azken eguna azarbaren hogeia izanen da. Eta diru laguntzen atalarekin amaitzeko Euskara ikasteko bekak aipagai izanen ditugu. Azar baren hogeita marri arte zabalik egonen da... Euskara ikasteko bekak eskatzeko EPEA. Eskabide agiriak hauzo bule eraman behar dira, kale berri zazpin, astelenetik ostiralera goizeko sortzietatik ordu Deialdi honetan beka eskatu halko dute, berrio zahrion pertsonek, baita autonomoek edota egoitza soziala berrio zahrion duten mikroenpresetan lan egiten duten langileek ere. Eta asteburuko buruko itzorduei begira Arantza Bifidoari buruzko jardunaldiak aipatu behar ditugu. den larun batean aurrera eginen dute hidrozefali eta Arantza Bifidoko nafarelkarteak, bere hogei garren urte karira antolatutako jardunaldiek. Goizeko amaiketan, Jelo Bustintxuri eskolako zuzendari den Idoia Errok eta Jema Sotoiko pedagogoak hezkuntza eta Arantza Bifidoari buruzko hitzaldia eskainiko dute. Amaika terdietan Estrella Petrina nutrizionistak gaitz hori dutenen elikadura izanen duai pagai eta bukatzeko amabietan arantza bifidoa eta sexualitatea uztartuko ditu koldo seko psikologo eta seksologoak. Itzaldi guztiak kulturgunean eginen dira. Eta jardunaldiei amaiera emateko larun batean ere ilusiona teatro taldeak aurrentzako antzerki saioa eskainiko du. peluches.com izeneko lana izanen da ikusgai, auditorio berrian arretxaleko sei terdietan tik aurrera. Horri guztiari buruz informazio gehiago jasona izanez gero, Arantza bifiduaren Nafar jober duzue Arantzazuko andra Marikaleko bigarren zenbakian edota ondoko telefono zenbakian bederatzi lau sortzi, 0 zazpi lau 0 bat, bederatzi lau sortzi 0 zazpi laulau, 0 lau, bat. Itzor du gehiago, Euskal Rock Erradikala, protagonista izanen da Zulolai Elkartean, larun bat honetarako, Euskal Rock Erradikala izpide duen jaia antolatu du Elkarte honek, arreatxaleko zazpi terdietan, marino eta patxi goini, gor diskotxeko sortzaileek hitzaldia eskainiko dute, Euskal Rock Erradikalari eta Euskal Musikaren etorkizunari buruzkoa, gaueko amar terdietan, bufeterako afaria eskainiko dute, eta azkenik, gauerditik aurrera, des Partints taldeak kontzertua emanendu. Eta larun bateko itzorduekin amazeko bertso bazkaria aipatuko dugu zorroka euskara taldeak antolatu du ekimen hau eta odei barroso zein Amark Herrrika bertsolariak atuko dira e, Guarddiko ordubietatik aurrera zuloalaai elkartean ere. Bazkarariako txartelak eskuragai dituueia da herria eta kale Berri Tabernetan eta baita auza lor euskaltedian ere. Hori larun batean, igandean berri zelduen antzerkialdiak aurrera eginen du erdigunea du Iada antzerki aldi honek, lehen bi antzazlanak ahriak astandia izan ostean ziklo honetako lehen euskarazko lana datorkigu. Igande honetan, honakoa da antzazlanen egutegia esan bezala. Igandean, azaroak emezortzi, txintxe taldeak bodologuak euskarazko antzazlana, Tauulartuko du eta azarroaren hogeita bostean Zariapastra taldeak hel miedodo kemebita lana eskainiko du. Saio guztiak harriatsaldeko zazpietan hasiko dira Txartelen prezioa lau eurokoa da eta salmenta emanaldiaren egun berean izanen da ordu bete lehenago hau da daarritsaldeko seietatik aurrera. Eta egunkarien lehroburuen irakurketari ekinen diogu orain bertan, diario de notizia saipagai izanen dugu lehenik eta behin. Osasun saileko zuloek beste departamentuetatik amazazpi milioi euro kentzera behartu dute UPN horixe, Lerro buru nagusiaren bestelako kontuak ere badakartza, diario de noticiasak pintada berriak banku eta aurrezki kutxetan iruinea noraingoan etxe kaleratzen kontra beste kontuen artean argazki nagusia antxoritzen egindako aurkikuntza bati eskaintzen dio gorpuen azaleratzea antxoritzen eta bukatzeko ekonomia kontuak gamesak Madrilen negoziatu nahi du langileen nafarrak kaleratzeko. <gülüyor> Diario de Navarra hartuko dugu orain, hausel erroburu nagusia erabiltzaile gehiago, baina baliabide gutxiago Nafar liburute egietan. Bestelako kontuak ere badakartza, voluntarioek eta donazioek gora eginduten abarmen krisiaren aurrean. Eta eh, kirol apunte bat ia bimila larehun nafar beobian dodonostiako parte hartzaileen artean bukatzeko hauxe nabarmendu dezakegu diario de Nabarrearen edizio digitalean protestaldia deitu dute etxe bizitza baten enkantea dela eta epaitegiaren atarian. Eta, hain zuzen desiabetzeak, etxe kaleratzeak hoiek izpide ditugarak bere lerroburu nagusian. Bankuen arabera, 2008ik ona egindako berriunda berrogeita marmila etxe kaleratzeak kasu isolatuak dira. Beste kontu bat, honakoa, hurbil hurbil bizauritu berri hobetin autohistripu batean eta bukatzeko e, Euskal Autonomia Erkidegora doa gara, EAJ-ren arduragabekeria salatu du EH Bilduk, Gobernu hitzarmena saiesteagatik. Kirolekin hasiko gara orainkirrolei Kirolei errepasoa eginez eta asteburuoko itzorduei dagokionez lehennik eta behin Sokatira txapelketan afararriakoxo sokatira txapelketa, txapelketa. aipatuko dugu bertan berrri o berri osarrik lehenbiziko txapela lortu baitu berio ozarko sokatiira taldeak lakuntzan lortu zuen bere lehenbiziko garaipena eta txapela etxera eramatea lortu zuen seirehun da Ogei kiloko kategorian, lehenbiziko postua lortu zuen lehenbiziko jardunaldian eta horregatik berriozarko ba, taldeak nahikoa zuen ba, e, berriz ere aurregatik egindakoa errepikatzearekin, horrela egin zuen eta lehenbiziko postua lortu zuen bigarren jardunaldian ere eta bertaz... Ba, eta hortaz barkatu, ba, txapela ekarri zuen berrio zarera, bigarren postua amai urrentzat izan zen eta txantrea berriz hirugarren. <hazio> Eta oraingoan e, kirol emaitzeetan Berriozar futbol elkartearen e, ba emaitzak izanen ditugu gizoneskoen futbolari dagokionez lehen regional mailako taldea Betikozkort taldearen kontra aritu zen Berriozarren bat eta 2 galdu egin zuten Berriozartarriok bigarren gazten taldeak Berriz Binakako berdinketa lortu zuen Itaroa uharteren kontra kadeteak A taldeak Errotsapearen kontra jokatu zuen hutseta lau irabazi zuten berriozartarrek aurreak A taldeak donestebe izan zuen aurrez aurre hiru eta bat irabazi zuten berriozartarrek ere eta aurreak B taldeak galdu egin zuen ardoiren kontra hiru eta bat. Emakumezkoen futbolari dago kionez, mailako maiako berriozarko taldeak, peina esport izan zuen aurrez aurre, bat eta utxen galdu egin zuten berriozartarrek. Futbol sortziari dago kionez, emakumezkoen taldeak, beti gazte izan zuen aurkari, hauek ere galdu, bost eta lau. Eta sortziko futbolaz ari garela, gizonezkoen kategorietan hauezek emaitzak A taldeak eguesi taldearen kontra jokatu zuen sortzi eta iru galdu zuten berrio zartarek B taldeak betiko skor izan zuen aurkari, iru eta lau galdu zuten hauek ere Z taldeak San Jorge do doni, de, do sandu zelai izan zuen aurkari zazpieta bostuen galdu egin zuten eta azkenik D taldeak galdu egin zuen ere, nabar Reovillos la daré en contra, Bat et Abost. Eta futbito taldeien dago kionez Berriozar A taldeak irabazi egin zuen kirol esporten kontra berriozarzek galdu egin zuen Ardoiren kontra berriozardek e, irabazi egin zuen Sanzer ninen aurka Berriozar Ek galdu egin zuen elorriren kontra Berriozar F gazte berriaken kontra Galdu egin zuen ere berriozarjek Jek gazte berriaken kontra ere Galdu e, berriozar H E, talde berbera izan zuen aurkari, antsoa gazte berriak, hauek irabazi egin zuten, e, eta berriozar jotak mendilorriren kontra galdu egin zuen. Berriozarkak irabazi egin zuen, sanduzela kontra, eta azkenik berriozar elek nesken taldeak agoitzen kontra jokatu zuen, eta galdu egin zuen. Eta kirol aipamenak e, egin da, orain e, guraldiari buruz hitz egiteko ordua iritsi zaigu. di freskoa goizean goizetik daukaguna une honetan zazpi temperatura daukago berrio zagin eta temperaturek gora eginen dute egunean zehar, hamaika graduak lortu arte, baina ez hortik pasako termometroa zeruak oskarbi daude momentu honetan eta badirudi egunean zehar laino batzuk edo dei batzuk ikusiko hand baina ez dutela zerua erabat estaliko. Gauza izan da, guztiak gaurko albistegiari dagokionez informazio gehiago datozen orduetan berriozari irriatiaren sintonian edo ordu oro interneten eguzkiplaza.neten.